А так, так, звичайно, заметушився він. Ось, візьміть. Але грошей у мене немає. Я, я зароблю і, і віддам. Я, я принесу, я. я не обдурю. Замовкни.